Лікар скреготнув зубами, непевним рухом схопив пляшку, розлив до решти залишок горілки, а спорожнілу посудину жбурнув у куток. Ці вилубки просто не зрозуміли того, що відбувається. Вони лише побачили, як все летить шкереберть, і вирішили рятуватися єдиним відомим їм способом розділити державне майно між собою і спробувати залишитися господарями країни, тепер вже контролюючи економіку і фінанси. Щось подібне на реформу в Російській імперії 1861 року.